Kapitel 7 Vidre skjedde det i kong Daraios fjerde år at Jehovas ord kom til Zakaria på den fjerde dagen i den niende måneden, det vil si Kislev. Og Betel sendte så Sareser og Rege Melek og hans menn for å gjøre Jehovas ansikt mildere stemt. Og de sa til prestene som tilhørte herstyrkenes Jehovas hus, og til profetene, ja, de sa, «Skal jeg gråte i den femte måneden?» i det jeg avholder mig fra mat, slik som jeg har gjort i så mange år? Og herstyrkene Sehovas ord fortsatte å komme til mig og det lød, «Si til alt landets folk og til prestene, når dere fastet og det ble holdt klage i den femte måneden og i den sjuende måneden, og det i søtti år, var det da virkelig for meg dere fastet? Og når dere spiste og når dere drakk, var det da ikke dere som spiste og var det ikke dere som drakk?» Burde dere ikke adlyde de ord som Jehova ropte ut ved de tidligere profeter, mens Jerusalem enda var bebodd og sorgløs med sine byer rundt omkring seg, og mens Negev og Shefela var bebodd? Og Jehovas ord fortsatte å komme til Zakaria, og det lød, «Dette var hva herstyrkenes Jehova har sagt, døm med sann rettferdighet, og vis hverandre kjærlig godhet og gjør barmhjertighetsgjerninger mot hverandre.» «Og bedra ikke enken eller den farløse gutt, ikke den fastboende utlending eller den nødstilte, og tenk ikke ut noe ondt mot hverandre i deres hjerter.» Men de nektet stadig å gi akt, og de fortsatte å sette en gjenstridig skulder imot, og sine ører gjorde de for umottagelige til å høre. Og sitt hjerte gjorde de til en smergelstein for ikke å adlyde loven, og de ord herstyrkene Sehova sendte ved sin ånd gjennom de tidligere profeter, slik at harmen hos herstyrkene Sehova ble stor.» O så skjedde det at akkurat som han ropte «Og de ikke lyttet», så ropte de gang på gang «Og jeg lyttet ikke», har herstyrkenes Jehova sagt. Og som ved en storm slynget jeg dem så ut blant alle de nasjoner som de før ikke kjente, og landet er blitt latt øde dem, og ingen drar gjennom det, og ingen vender tilbake till. det, og de begynte å gjøre det atroverdige landet til noen forferdes over.»